Hoofdstuk 66 Die storm word nog erger, die slapende kynkie, Sirenius word bang, die troostende woorde van die kynkie, die evangelie van die natuur en van die avese vertrouwe. Toe Sirenius weer hyltemaal tot verhaal gekom het, het hy na die wiege gegaan en na die kind gekyk, sy hart vol verhewe gedagtes. Die kynkie het echter baie rustige geslaap, en die ontzettende gewoet van die storm, het hom nie in sy slaap gesteer nie. Die orkaan het echter binne een kort tykje so jewig aan die ge gebouw begin ruk, dat sy reenies gefrees het, dat het so in een stort. Hy daarom aan Jozef gesê, Verhewe vriend, ek gloed het ons vanweer die steeds toenemende geweld van die storm, die gebouw toch maar even liewes moet verlaat, want hoe stevig hierdie gebouw ook al is, 'n geweldige windvlaag kan het maklik opneem en ons allemaal onder die pijn begrawe. Laat ons daarom liewes betijds vlug, omdat ons toch nie seker daarvan kan wees dat hier nie ook soeet zou kon gebeur soos in die stad nie. Nou die kankie plotseling weer sy himmelse godelike oe oopgemaak, hy het Sireneus dadelijk herken en baie duidelik met hom gepraat. Sireneus, As jy by my is, hoef jy nie vir hierdie storm bang te wees nie, want ook die storm lee soos die hele wereld in die hand van jou Elohim. Storms moet al wees om die uitgebroeide boosheid van die hel te verdruif. Maar hulle wat rondom my is, kan dit nimmer te kom nie, want ook die storms ken hulle meester en doe nie planloos hulle werk nie, want hy wat uiters liefdevol, weis en almachtig is, hou hulle teels in sy hand, wees daarom hier by my nie bang nie, my sirenees, en wees daarvan verseker, dat hier van niemand ook maar 'n haar gekrom sal word nie, want hierdie storms weet precies wie hier thuis is, kyk die mense het vanavond toch selfs aan jou, wat nog maar net een mens is, ‘n vierige eerbetoon gebring, hier eer die storms iemand wat meer is, as maar net een mens, Vind jy dit in onredelik? Kyk, dit is 'n loflied van die natuur, wat haar meester en skepper prijs. Is dit nie recht so nie? Hoe serene is die licht wat na jou toe waai, verstaan ook hom wat hom geskap het, daarom kan hy hom ook prijs. Die woorde van die keintjie wat daarna weer dadelijk ingesluimer het, het allemaal stil laat wort. Sirenes het by die wieg neergeknieuw en in die stilligheid die keinkie aanbidt.